което искам да кажа като начало, че около 55 000 души работят в Мин. на вътрешните работи. Също спорно. Казва господин Никол, 54 000. Да. Да, това е, което така исках да, да кажа в началото. По повод на, на... това, което се случи в Ляскове през март 2014 година, Искам само да напомня, че това беше един случай, който а, засяга от една страна а, едно семейство, второ семейство, т.е. частния живот на, на, на семейства, заедно с странените стават повече, а, засяга а, общински власти, засяга а, едно министерство и засяга и едно правителство. Uh, една от нещата, която се изнесе в медиите във връзка с... Uh, акцент от, от медиите във връзка с няскове, искам да припомня, е паралела, който беше направен с uh, предишния мандат и с, uh, предишни, uh, с подобна ситуация, която се случи във връзка с uh, чакъра. <сък> uh, така наречения чакър, който беше също атакуван в uh, дома си и беше убит. А, в, във втория случай а, атаката се извърши от, а, от а, това правителство с много повече внимание към потерпевшия И заради което се случи и, а, и тази трагедия. А, повдигна се въпроса за компетентността и за начина по който е проведена тази операция тъй като загина а, един човек, Едмил Шарков, и бяха ранени други а, участници в акцията. М искам да само да, да насоча вниманието ви към това, че а, много неща не са, били, не са се случили на време преди провеждането на акцията. Едно от тях е занемаряването на един а, психологически случай. Второ нещо, втори акцент е, че във вестниците и в медиите той беше наречен а, говоря за господин Петко, Петков. Той беше наречен психично болен. А, говоря след това за знаците, които се дава ни от 2010 година във връзка с, неговия, с неговото състояние. И това са 3 години, в които, 4 години, в които а, не се е случило нищо във връзка с, а, с неговия случай и във връзка с а, за сигналите, които той подава в, а, в обществото. Имам предвид за, и заплахи, и предупреждения и а, съседски участия. И в последствие вече акцията, която се извършва от страна на Министерство на вътрешните работи и начина по който тя се извършва. Тоест има две-три две, послания, които са изпратени а, от, а, от самия Петко Петков към обществото. Той на своя език по-скоро би трябвало да се търси проблем с негова връзка с, с неговата социопатия, не с неговата психопатия, защото... А, състоянието му засяга обществото и той не е затворен в себе си, а обратно е обърнат и изпраща послания към, а, към обществото, което не се умява нито да ги разчете, нито да реагира на тях. А, и стигаме до, а, до сигналите, които учителят, а, директорът на съзедното училище подава към вече към пагорни инстанции. Начинът по който е проведена акцията е много-много е, спорен. Е, както беше подчертано, то е свързано с, с е, цялата външно-медийна постановка. Има, има, им, има много голяма подготовка за, за отразяване на тази акция от страна на, и на медии и на... Е, и на самото Министерство. От друга страна, арсенала, който е не е проучен, не е проучен случая, не е проведена абсолютно никаква работа с самия Петко. Петков предварително, не е направен негов профил, не е, на, не, не е разписан протокол, по който да се действа специално в този конкретен индивидуален случай. И резултатите са на, на лице. Една голяма трагедия. И едно голямо питане е как и какво о, трябва да се направи с тази институция, която има правомощието да провежда подобен тип акции в случая специализирането отряди към Министерство на вътрешните работи. И с това ще дам думата на господин Веселин Методиев да продължи във връзка с разсъждение, може би, в във... самото Министерство, що за чудо е то. So В това време, до към 1911 година, близо 30 години, България се развива и се изгражда като една модерна европейска държава, без да има някакъв проблем с вътрешните си работи или с полицейските си дела. А не е случайен факта, че по време на Великото народно събрание Петрото, министерството е прекръсвано на МВРНЗ. Засилване на полицейските функции и приоритети става след 1919 година, когато в страната се появяват политически партии, които объявяват тероризма и диктатурата като свой инструмент на работа. И държавата е трябва да отговори тогава към дирекция на полицията да се създава такъв специален отдел, който се снижа с държавна сигурност. Тоест, то е полицейска функция. Това нещо има своите is possible Боб, боб. Бензеленици преквърляха си функции. Йо, ги е. Те е занимава с тези неща. Ще ги разкаже под... пора от Република Турция в Република България. След като се реши въпрос с физическо изграждане на ограда, изведнъж хората се появиха по КПП-тата и тези канали бяха запушени за няма и три месеца. И това е само една част от Само съм взаимал с политика, но вече 40 години аз съм автор на много изследвания в областта на държавните институции в България. Познавам историята на гостите министерства. Такова поведение дори Министерството на отбраната след 90-та година няма какво да има Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната успя да се реформира за 15 години, наистина трябваше му време, но днес като представлява едно цивилно министерство. С всичките стереотипи на поведение, с всичките отношения, които ние си носиме като наследство от социализма и комунизма и така нататък. Докато и същност на възшите работи не предприема такъв тип структурни промени. Закона, за който споменал Бена, те го приеха в този парламент, президентът го е върнал в момента и те не знаят дали ще заседават или няма да заседават, дали ще прескочат ветото, може да попаднем в много интересен казус. Навърнат законопроект, т.е. навърнат да прият закон от президента на страната и няма пленарна зала, аз не познавам такъв случай. Ще бъде интересно, ако се развият така неща. Защото еска господин Станишев ни иска повече да работи. Той казва, да два дена се разпускаме. Подавам оставки и свършва всичко. Имам един вод тук, да отметнеме. Това е ужасяващ стил на политическа работа, но наличен, възможно. Защото не се грижиш за това, какво се случва в момента. Този закон, който е прият, по-скоро имаше синдикане. Той се занимаваше с полицайите. Хубаво. Полицайите са важни. Те имат нужда да бъдат обвиждани и това е съвсем не проста работа. А, министерството е припълно с администрация, която трябва да бъде съкъщавана не само тук в централната си администрация, а в цялата страна. Сегашният министр, Това МВР има още един дефект структури е много голям. За което ще кажа някои думи. МВР <към> енергителното министерство, което не искаше да има за в продължение на 10 години. МВР си стоеше с някакъв възглед, че там има министър, два секретар и секретари. Което беше измислено след 90-те години. Конституция, трябва да има заместник министри за хората, които се занимават с политическото управление на министерството. Това, което успяха да наложат МНР и е, е няколко фигури. Е, че главния секретар е първи заместник министер на министерството и той е професионалната фигура. Вече значи от една страна го не е политически човек. От друга страна е професионалната фигура, трета страна е първи заместник министер. От четвърта страна се назначава президента е един от мотивите му да за законопроекта, е, че има отнемат правото да назначава главен секретар. Голяма работа. Ако изобщо този главен секретар бъде свален на нивото на главните секретари, като всички останали главни секретари, и отборостта се носи от министари, от заместник министер. Няма абсолютно никаква разлика от Министерството на образованието, където аз съм бил министър. Вътрешно, вътреш един замминистра ще отговаря за полицията, друг замминистра за, за гранична полиция, третий замминистра ще отговаря за пожар на Четвърти замминистра, ако му се даде функция, за която коментирахме в риск монитор и е така интересна възможност за опазване на на, на, на природни ресурси, на богатството на страната и пр. което е нова, модерна тема, няма значение. Но под тях ще стои един главен сега, което се занимава с администрацията. Няма се занимава с политика, Политическият кабинет, който възникна под Закона за администрацията в 1097 -201 година, трябва да кажа, че съм един от носителите на този законопроект, съм писал част от тези текстове, включително въпроса с политическия кабинет, беше облегнат на текста от Конституцията, че министър-председателят назначава заместник-министрите, а министрите се избират в парламента. След като върха на изпълнителната власт получи доверието на табас, получат, да избирателите, назначава за министрите, министрите се избират от депутатите, получи доверието. Ако е демократ, секретар, беше описан по закона. След това малко е местен Да кажеш да се е. Бяха важни акцентите. Благодаря ще на Васили Методиев. А, особено акцента във връзка с а, фигурата на главния секретар, който концентрира, пък сякаш, доста власт, политическа и, и а, институционална вътре в самото министерство. Може би ще върнем после към този въпрос, към тази особеност. Сега ще дам думата на Иванка. Повядай. Ще задълбоча и ще развия малко това, за което го говори господин Методиев. Първо искам да прочета на глас кои са принципите на бюрокрацията в едно модерно общество, общество на модерността, така както по учебниците за студентите по социология и публична администрация а, ги представят като постулирани от вебе. Значи, бюрокрацията е нещо, което има иерархична структура. А, като под иерархична структура разбираме, че всяко ниво има конкретни правомощия и за изпълнението им отговаря пред някоя по-горно ниво. А, характерна черта на бюрокрацията е, че там всеки човек изпълнява задължението си безпристрастно. Т.е. това предполага пълна свобода от политическа партизанщина, например, при изпълняване на тези задължения. Ам, задачите се решават, като се следват конкретни, предварително известни правила, които са общи за цялата администрация. Ам, цялата дейност се документира. В смисъл, в съвременната бюрокрация не може да се случи нещо, което не е или не бива документирано. Ам, Дейността се осъществява при условия на непрекъснатост и приемственост а, и хората, които работят в тая бюрокрация, изпълняват задълженията си целодневно и винаги срещу заплата. Сега, а, Законът за администрацията, който беше вече а, споменат, в своя член втори съдържа принципите, при които е изградена администрацията изобщо у нас. И според мен те в голямата си част показват начина по който една модерна администрация в България трябва да действа. Тези принципи са законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност. И Али не, е втора казва, че администрацията съществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с конституцията, което предполагам, че става само ако се изпълняват принципите по а, член първи. А, в тези, темата на, на, на днешната кръгла маса или обсъждане фигурира въпроса трябва ли ни Меверева вида в който е, но а, според мен основното предизвикателство е да се формулира проблема който имаме с МВР в момента. И според мене този а, проблем трябва да бъде формулиран по линия на разграничението между принципите и а, начина на устройство на останалите министерства, които са заложени в Закон за администрацията, т.е. едни общи принципи, които въжат за цялата администрация, и начина по който тези принципи са заложени в Закона за Министерство на вътрешните работи. Разликите между начина по който е организирано и структурирано МВР според Закона за МВР, говоря за сега действащия закон, защото този, който е гласуван от Народното събрание, докато не бъде обнародван, промогиран от президента всъщност, няма. Така, че няма поне... Освен това той не представлява поне по тия същностни положения, не, не дава някакви големи решения наистина. Та, има няколко основни разлики, а, които според мен са основния проблем а, във връзка с това, което наричаме проблем на МЕВЕР. Единият от тях е а, тази по-особена функция за, на главния секретар, за която вече говори а, господин Методиев. Ще ви прочита само набързо в член 8 от Закона за администрацията какво прави главният секретар по принцип в другите министерства. Значи И то не само в министерствата, но и във всички органи на държавна власт. Административното ръководство на администрацията на органа на държавна власт се осъществява от главен секретар или съответно от секретар на общината. По линия 2 главният секретар ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията. Тоест, специално по отношение на фигурата на главния секретар, има една голяма разлика между начина по който тя е уредена в закон за администрацията и начина по който съществува в момента главният секретар на Министерството на вътрешните работи. Както виждате тук, това е фигура, която отговаря за точното спазване на нормативните актове вътре в Министерството. Тоест това е супербюрократа, а не супер полицая, който координира отделните служби на Министерството. Следващо разграничение намираме в член 42 от закона за администрацията, който казва, че устройствените правилници на министерството се приемат от Министерски съвет по предложение на съответния министър. Тоест, нещото, което регулира начин на организация на самото министерство е устройствен правилник. Министерството на вътрешните работи се отличава по този модел, доколкото то устройствен правилник няма, той има закон за Министерството на вътрешните работи, което който закон върши едновременно работата на устройствен правилник, но също така и закон за полицията и за всяка една от основните служби, които са в МВР, включително, между другото, и за служба миграция. Тук отварям само една скоба и ще кажа, че за сравнение в други държави има отделни министерства, които се занимават с миграцията, доколкото тя изисква подход, който е доста по-различен от чисто полицейския подход. Само за пример ще ви дам, например, проблема с миграцията на квалифицирана работна ръка. В смисъл, ако България, като страна, член на Европейския съюз, иска да привлича квалифицирани мигранти иска да има нарочна политика за това, е ли Министерството на вътрешните работи органа, който трябва да развива и да изпълнява и да прилага а, тази политика, очевидно, Очевидно не. Аз имам и по-големи съмнения, доколкото за самия закон за МВР, е, поради своя много разнороден предмет и разнороден стил на регулиране на различни обществени отношения, имам съмнение и доколко той съответства на Закона за нормативните актове, който казва какъв, какво е закон. Ам, вярно е, че е много. Широко и много обтекаемо определението, което в момента се съдържа за закона в Закона за нормативните актове. И това е един отделен проблем, който може би в рамките на друга дискусия е редно да бъде а, разглеждан. Но ако нещо е закон, то трябва изчерпателно да урежда материята по един, два, три, няколко области на обществения живот. Които, са, които имат нещо общо помежду си. А според мен, устройствен правилник на Министерството и закон за полицията, защото в момента имаме смесване на двете в един нормативен акт, ам, всъщност са доста несъвместими като, като предмет на регулиране. Едното ви казва а, какво прави администрацията, другото ви казва какво прави полицията по отношение на лицата, обикновените граждани, с които влиза в взаимоотношения по отношение на опазване на обществения ред или разследването на, на, на престъпления. Значи, факта, че другите министерства имат устройствен правилник към ЕВРЕ има цял закон, а, е допълнителен проблем. По аналогия, а, имало е период, в който, по аналогия, дори в момента, Министерството на отбраната а, няма закон за Министерството има закон за отбраната и въоръжените сили, а Министерството на отбраната си има а, устройствен правилник, както се изисква и от другата, а, от другата, за другата администрация. По-назадък има, има и други разлики, ще спомена още само две. По член 45-та ли е 5 от закона за администрацията се казва, че министърът представя в Министерски съвет ежегодно доклад за дейността на своето министерство и подчинените му структури. Това задължение по закона за администрацията а, пряко кореспондира с това, което четох за принципите на а, Макс Вебер за съвременната бюрокрация и за бюрокрацията в модерното общество, която документира дейността си а, и цялата и дейност подлежи на документация. А, според мен е един сериозен проблем на. Министерството на вътрешните работи, а, който е такан в това негово структуриране като нещо особено и различно спрямо останалата държавна администрация, е, този, е това незачитане на, на принципа на писмовността, документирането в, а, в работата. И го казвам, защото имам опит от първа ръка с Министерството. Проблема не е само годишните отчети. Има, например, Министерството на правосъдието също не представя годишни отчети. Ако му погледнете на, на страницата, има само един годишен отчет. МВР до сега, пряко си ли е произвело два годишни отчета общо, като втория дори не може да се много многогодишен отчет, защото то, той а, беше направен доста набързо по време на малко предсрочното прекратяване на мандата на правителството на Герб, а, когато в началото на годината правителството подаде оставка и беше ясно, че данните за регистрираната престъпност все още не са обучени и анализирани, те обикновено докладите на отделните служби излизат обикновено март-април, не че се публикуват и те, но така де, та в този доклад пише, че той се основава на предварителни данни и според мен е поради факта, че се основава на предварителни данни за регистрираната престъпност и заобщо не става за, за употреба. Но достоинство на този доклад е, че все пак се опитва да следва по някакъв начин структурата на, на първия годишен доклад, който беше направен за 2011 година. А, но други примери за, за тази за това отсъствие на писмовното начало в работата на МВР, са например едни копия на кореспонденция с Брюксел, която ми беше предоставена в а, хода на проект, който осъществявахме а, преди време. И, и ми показаха една папка, може би е толкова дебела, изпратиха ми от МЕВЕРЕ, в която имаше над 500 листа с различни информации вътре в тях. И на повечето от листовете не можеше да се разбере кой е автора а, в рамките на кой отдел или служба на министерството, кой го е изготвил а, и, и на каква дата го е изготвил. А, трети проблем в тая връзка, а, ще ви припомня доклада на, а, доклада на комисията, която, на която господин Методиев беше член и която трябваше да разследва първоначално скандал около 70-та, най-първата където стана ясно, че под, да, беше под комисия на, на вътрешната направната. направната. А, там стана ясно, че а, част от дейността по а, използване на специални разознавателни средства се осъществява без за това да има оставена писмена следа, т.е. без конкретно лице от администрацията, която отговаря за това, да напише на лист хартия на тази и тази заповед аз изпълняваме дикво си, и някой да му сложи параф отгоре, защото не ставаше ясно кои конкретно лица за, по кои точно разрешение за използване на специални разъзнавателни средства са работили. А, тоест, тук имаме един доста сериозен проблем, който е от една страна проблем на отчетността, но от друга страна просто проблем на влизането на модерността в МВР и залагането на принципа на документиране на всяко едно от действията в, в Министерството. А, между другото, и в момента на никой не прави впечатление, че за 2013 година отчет годишен на, на Министерството няма публикуван. А, и отделно от това, отчетите на отделните полицейски служби главна дирекция полиция или а, пожарна, гранична, включително и Боба, тукът беше в рамките на МЕВЕРЕ. Има медийни съобщения, че се провежда съвещание вътрешно за представяне на този отчет и някои от данните обикновено биват съобщения, ако журналист присъства някъде наблизо или има достъп, но самите текстове на тези отчети не са публично достояние друга разлика, само може би последната, а, която споменавам, е функцията на инспектората, която в закона за държавната администрация, инспектората е определен като орган за осъществяване на административен контрол вътре в министерството, а, който който действа планово, т.е. планово проверява законността на а, действията на отделните служби вътре в Министерството. Дейността на инспектората на МВР е обвита в а, тайни и легенди. Да кажем, в двата отчета, които а, има публични на Министерството, все едно, че такъв орган не съществува. В смисъл а, не, не е дадено нищо публично, което да ни разкаже какво прави точно инспектората. А неформално. Неформално съществува едно известно напрежение между инспектората на МВР и неговите функции и а, отдела за вътрешна сигурност на, на МВР, която сега не може да разискваме, предполагам, в детайли, но а, тезата, която искам да защитя пред вас, е, че има сериозна разлика между начина, по който е структурирана администрацията на Министерството на вътрешните работи и принципите, които са заложени в Закона за администрацията и от това има определени негативни последици. А негативните последици а, могат да бъдат разгледани според мене в три основни направления. Първият е въпросът, разбира се, за ефективността. А, Министерството на вътрешните работи наистина харчи един много сериозен Бюджет, а, който до миналата година, преди отделянето на а, Главна дирекция за борба с организираната престъпност и служба Дото а, в отделни ГДБ, нали, мина в Данса, отделно се огособи Държавна агенция Дото. А, до тогава беше около милиарди и, и 100 милиона, което го правеше най-големия публичен бюджет изобщо в а, държавата, а, повече от а, всичко, което имаме като социални плащания. А, в други държави съм виждала такова класиране. Нормално е социалните плащания и бюджета за отбрана да е по-високо от това, което отива за а, вътрешно министерство. А резултатите, които имаме на среща, а, за едно нарастващо недоверие обществено а, в правосъдието. И тук би гледала и полицията като елемент от осъществяване на наказателното правосъдие специално. А, и една престъпност, която вярно намалява в последните години, обаче ако бъде преизчислена през нормални то ако .е. бъде нормализирана към факта, че силно намалява и населението в основната възраст, свързана с извършване на престъпления. Основно престъпление се извършват от младежи, мъжки, полна възраст до 29 години. В този сегмент точно ние сме загубили сериозен дял от населението. Ще се види, че поддържаме една сравнително стабилно висока престъпност. И, и поддържаме един много висок дял на тежката престъпност спрямо, а, спрямо конвенциона, конвенционалната, спрямо, спрямо обикновената, което е много сериозен проблем. Манипулацията на а, регистрираната престъпност а, през изкуствено занижаване на броя на подадени сигнали за, за престъпления всъщност подсилва относителната тежест на сериозната престъпност на тая, при която не може да се манипулират а, числата. А, ние в наши изследвания сме използвали един показател тук, който е за брой убийства на година в големите градове и София не изглежда сигурно място. В смисъл София е в а, горната половина на а, градовете, столици на страните членки на Европейския съюз. Това срещу милиарди и 100 милиона лева бюджет. Временно се понижи бюджета на Министерството, между другото, при отделянето на тези две служби, но сега, понеже на няколко пъти той беше вече коригиран в рамките на годината, мисля, че отново се стреми към милиард. Тоест, първия проблем е ефективността и този проблем се задълбочава заради пълното отсъствие на канали за, а, канали за отчетност, документиране на наистина свършената работа от Министерството. Вторият проблем е гражданския контрол отсъствието на документация и в отсъствието на яснота а, за това какъв е точно предмета на Министерството. Комбинирането на толкова много различни служби изключително много затруднява гражданския контрол върху Министерството. А, това е проблем колкото на самата администрация, толкова и на необходимостта от създаването на една, щогоде критична и компетентна публичност, която да се вълнува от тези въпроси от въпроса за отсъствието на отчет или когато излезе отчет да може компетентно да го обсъжда, дискутира и да има ясно очакване спрямо продуктите, които произвежда Министерство на вътрешните работи. Проблема с относителната медийна несвобода у нас допълнително а, задълбочава проблема с тая отсъстваща критична публичност спрямо а, ефективността на Министерството. И последният проблем, който искам да който е свързан с тази особена регулация на Министерството, е а, големия риск за основните права. А, Министерството и по-специално полицията е пар орган, който в дейността си упражнява насилие, упражнява принуда, а, има законни рамки на упражняване на тази принуда, има и извънзаконни рамки на упражняване Ще припомня само, че отне 28 решения срещу България в Европейския съд по правата на човека преди да бъде изменен закона за МВР в частта, която регулираше а, условията, при които полицията може да използва оръжие и сила а, спрямо, спрямо граждани и, и този закон да бъде преведен в съответствие с а, с Европейската конвенция, стандарта, който е заложен в Европейската конвенция за, за правата на човека. А заради културата на МВР да се гледа на нещо особено, на нещо специално, политически беше много сложно и отне ужасно дълго време да бъде променен този закон, така че в частта, която регулира правомощията на полицията, да бъде преведен в, в съответствие. И, и там има и един куп други проблеми да кажем, основната част от дейността по полицейско задържане, тя дори не е в закона. Тя е в правилника и в а, други подзаконови актове по приложението на закона, а тази материя по своята правна логика трябва да бъде обединена. Например, забраната на изтезания. Тя не е в закона. А, но е забранено в инструкцията, която регулира условията на, на задържане. Също и условията на разпит. А, други държави, например, в Великобритания, всичко това е един закон и то е закон, то е с една степен на най-висока гарантираност на съответните обществени отношения са, са регулирани еднакво. Така че последиците за основните права са третото нещо, което според мен е проистича от тая култура на третиране на МВР като че ли е нещо особено. А с тая култура трябваше да се приключи още в момента, в който Национална служба за сигурност беше извадена от а, структурата на, на МЕВЕРЕ. Малцина си даваха сметка, че това е единственото извинение, наличието на контрразознаването вътре в МЕВЕРЕ, а, тази администрация да бъде третирана като различна администрация, като администрация, в която, например, втория принцип на закона за администрацията, откритост и достъпност, не би трябвало да, да действа. Изваженето на, на, на ДАНС беше такова едно раздрусване, от което един трус, от който логическите последици, нормализирането на МВР е като нормална администрация, просто все още не са ре, ре, ре, реализирани като, като нито като норматив, нито като практика. Аз отнех повече време, обаче исках така подробно да... Много благодарим и гледам, на Иванка Иванова, да, защото направи, направи едно много а, обстойно и структурирано преглед на, на проблемите и на самата институция. Сега каним господин Николф Йово да вземе думата. Аз имам по-сложност за да трябва да обидам това, което Веско разказа и Иванка, която обясня. Е, и смисъл по някакъв начин да ги обясня. И то е много лесно според мене се случва, защото когато съм правил, когато съм правил по някакви документации, виждам се, че в особено след когато излязаха Секретарята, разсреща на секретарята на МВР с, а, това са висшите началници на Министерството по време на комунизма, с а, Атанас Семерджиев и с Андрея Луканов 90-та година. Там се обяснява точно как а, в тези срещи, а, в тези стенограми, се обяснява как като замисъл а, разграждането на МВР-10 същност а, не е била целта за преустройство, за някаква модернизация на Министерството, а за мимикрия на тези всичките служби и за, за функциите на, на Министерството, наследени от социализма. А, и, а, имаме две служби, три служби, които всъщност излизат тотално, две, т.е. тотално от Държавна сигурност. Това е НСО, което е бивш ОБО и първо главно управление, което се определя като освобождава като национална разузнавателна служба, които, между другото, дали, и до сега работят на базата на постановление. А, не е също на базата на някакъв устройствен правилник. А, както и да те са в, а, в правния вакуум. А, второ главно управление, всъщност, а, това е а, второ главно управление а, се преквалифицира в а, служба за защита на Конституцията. А, това е името, което се дава 90-та година на, на второ главно управление. А, и там един а, човек от, а, от а, второ главно управление дига ръка и казва, и е, коя Конституция защитаваме, защото в същото момент нали, се е, изгражда, се е, създава вид Народно събрание за промяна на Конституцията. Как да е? Така е, иначе останалите служби от Държавна сигурност се вливат в а, така наречената служба ЦСБ Централна служба за борба с организираната престъпност. А, скоба, Трето, трето военното контр също излиза а, в, като самостоятелна служба по пранките на министерството на праната. Но четвърто, 6 и 7 информационно управление, те стават гръбнака на а, Централната служба за борба с организата без Проблемът с хибридността на това министерство всъщност не идва 91-го да е година, когато Христо Данов измисля закона за МВР. То е много малък, то е устройствен закон с 5 страници, защото в този устройствен закон. Той изисква да бъдат създадени закони за полицията, закони за основната служба, за сигурност, закони за пожарната и закон за НСС. Тези закони, всъщност, които се изграждат в положение на годините, чисто национално, а които са наистина в някаква степен изчистват правата и задълженията на служителите в тези служби, бива променен 97 година с на хибридния закон вече, който, който беше прият от правителството на Иван Костов, който беше написано на Богомир Борев. Неговата задача беше, всъщност, децентрализация, която беше наложена от Христо, Христо Данов по региони, по-регионални служби, централизират всички служби като един връх, дали, на, като една пирамидална структура, така че политическото лице, а, да управлява всички, а, всички процеси. Десе и година вече беше променено от това, че Мевере нямаше секретари, а имаше заместник министър. 2000 година. Да, 2000 година влезе в сила. Но, едно хубаво наблюдение, което а, има Ники Слатински, по повод на законите, той казва, че проблемът на това, че всички закони, всички промени в законите се правят а, а, съгласно а, характера на министра на вътреште работи. А, Христо Дамо беше един общителен човек, комуникатор, нали, възпитан, аристократ. А, след това дойде а, Васил Михайлов, а, Виктор Михайлов, а, недостатъчно кадърен и такъв беше и закона. А, след което дойде Любоначев, тотално а, нямаше никакъв а, закон. Дойде Богомил с... А, борен с цялата си амбиция а, и на полицай, а, и на политик. А, и а, промени абсолютно всичко. В смисъл, заграби цялата власт на Министерството. Това е Коро добре се опита да направи. Нямаше достатъчно време да направи промени. Той направи други порази, Коро добре, влека му След което дойде Бойко Борисов като главен секретар. По времето на Бойко Борисов като главен секретар, а, тъй като а, закона на. Беше облякал властта на главния секретар с доста власт, се наложи Петканов да промени закона така, че да ограничи властта на главния секретар, т.е. на Бойко Борисов. Петканов не успя да го направи, успя да го направи Руме Петков. И Бойко Борисов тогава е напуска. Защото му, някакси го оградиха го да с. Мисляте ми, е, че а, разликата между Закона за администрацията и Закона за МВР, т.е. Не, не, не можем да изпълнираме Закона за администрацията върху Закона за МВР, защото... А, ние винаги ме, разглеждаме МВР не като някаква а, функция на държавата, а като някакво силно министерство, което а, изпълнява функции, които нямат нищо общо с обслужването на гражданските. И го прилагаме за отбраната, например? А, защото в отбраната няма такъв възпири ресурс. В смисъл, а, аз винаги съм разглеждал и на вътрешните работи като едно ведомство за лична употреба и на партии, и на политици. И по и тая причина, първо вижте, този селец, то, то, то е, целият този е мастодонт, а, значи, първо, а, това е министерство, което е наследено от съветския съюз. Всички структури, които са вътре в това министерство, те нямат нищо общо с полицейски функции. В смисъл, издаването на паспорти е работа на ЕСГРОН. Издаването на а, шофьорски книжки е работа на Министерство на транспорта, издаването контрол на контрола на регистрирането на автомобили също е работа на Министерство на транспорта. Тоест, Пожарната в целия свят е на, на, на, на поченя на общината. Тоест, цялата тая обрасала джунгла трябва да се изчисти, а, за да се създаде стройна структура, а, която да бъде подвластна на, на, на гражданския контрол и на правораздаването. Но тези функции трябва да бъдат а, ясно разделени, ясно очертани. Тоест, ние, аз съм говорил с всички министри а, от 90 право и понеже това ми е бъда болна тема, съм питал, добре, мислили сте да изчистите това министерство? Никаква идея, никой не е имал идея и, и всички ме гледат очудено, а, като ми задавам въпроса, а, защо не освободите министерството от всички тези несвойствени функции. Единствено, Миков, в 2009 година вземах интервю от него, сте, тога, той ми каза, ами тогава, обществото не е готово а, на подобна промяна. И съм, това е безумен аргумент, разбира се. 25 години са промените все нали, още продължава да не бъде прият, да, да, да, да, да не бъде готов за промяна е някакъв тип на комунизъм, защото а, значи, това е една... Ние гледаме Министерството на вътрешните вътре, работи, аз специално го разглеждам основно като а, репресивно ведомство, но а, целият, целият закон за Министерството, да промените закон за вътрешните вътре, работи, които беше наложен сега, ако и да не е говори за, за, за начина на мисълни, той се превръща все повече в социално министерство. Всички промени, които ние се опитваме а, да прокараме в, а, в, в законите на Министерството вътрешни работи а, и оказваме някакъв натиск, те срещат съпротивата, защото, а, яростна съпротива, защото това е социално министерство. А, 54, 54 400 примерно, полицаи са те са по поведомост по на Министерството на вътрешните работи. Там а, хората, които се занимават с чисти полицейски функции, са около 20 000-25. В този смисъл ние не сме на 8 място по полицейна глава от населен. Ние сме на 8 място по а, служители на Министерството на вътрешните работи, които обслужват а, не по някакъв начин а, а, държавата. Но а, чисти, че, хората с чисти полицейски функции са много по-малко. Ерго, бюджета който отделяме за нашата сигурност, а, давайки ги нали, на полицайите а, като а, заплати и като а, материално обезпечаване и, и, така, и всичко останало, също не е 1 милиард. Много, то е много по-малко. Но за, за да имаме чиста сметка, ние трябва да изчистим всички тези а, об, обра, обра, обраста си дана на, на Министерството, колко, колко струва нашата сигурност. И тогава ще е много по-лесно. Мисля, че. Защо? Защото, защото а, примерно, а, каката, която стои на гишето в Кат, тя взима всички екстри, които получава, по които взима полицай, който патрулира на улицата или пък, а, а, с, примерно, а, разследва убийство. А, тя взима всички социални а, блага, които дава служ, служ, служението в Министерството на ако всички тези неща бъдат изчистени, естествено това ще бъде а, революция, защото недоволството ще бъде много, много голямо, но ако всички тези а, образници се изчистят и получават една нормална държавна заплата, която трябва да получават, нещата биха изглеждали по съвсем различен начин. И крайно време е вече това по някакъв начин да се случи, колкото и радикално да звучи, защото не може това е Стандарти от а, а, Съветския съюз, а, когато Министерството на вътрешните работи беше гледано като а, запасна, как да кажа, а, зап запасен състав при военновременно положение по време на челезната завеса. Благодаря много на Йово Николов и както и на всички говорещи до сега панелисти. А, тук се очерта една така широко поле богато за, за дискусии. Uh, свързани с Министерство на вътрешните работи. Една от посока е политическите импликации на това Министерство, друга посока е гражданските импликации за правата и трета посока е възможна е за контрола и за uh, изграждането на някаква култура uh, в самото Министерство, както и извън него, т.е. някаква uh, способността да се води uh, граждански дебат във връзка с проблематиката на Министерството на вътрешните работи. Нещо, което се отрича сякаш така априори от а, свързаните по-експертно с него. Така че чувствите се свободни да поискате и да вземете думата в... да, Степан Попов. Да. Трябва да се трябва. Да, да, да. Че нямаме публика като на, на нормална конференция, ма но с тия оставки и, и така няма беше трудно. От друга страна се радвам, че така, защото... Граждански, как да кажа, не е като човек от НДО сектора, който наблюдава подобни институции. Чисто граждански се питам как може да бъде убито това нещо в този вид. А, когато правихме първата пр програма на реформаторския бор, който беше много далеч от идеята за власт и избори, още септември-октомври, и аз предложих вътре в групата, която се. плюс uh, судебна власт, така нататък. Направо в МВР е да запишем закрива и преочредява като национална полиция. И чак тогава не, в този му вид съкрещава обрът. Не, тоя е въпрос на думи. Аз мисля, че мислиме едно и също, но нали? mm -hmm. дори езика да се смени и да се каже репетикално, закрива и преочредява като национална полиция и приема, че няколко допълнителни функции на национална полиция пряко свързани с охранителната функция на полицията. Ще отидат там, примерно гранични войски, някои такива неща, които са по-спорни, но отиват там. Всичко останало още една е въпрос, дори на групата, която се занимава с а, вътрешен ред и правосъдие, да се занимава с това, къде ще отиде а, болницата или института по Казвам този случай, за да кажа реакцията каква беше на всички хора, които са от политиката, нас, които генерал, Към не от, там, от други, други, така, нали? Не, това е едно открито обсъждане, няма нищо тайно, от една конференция биха го казали открито. Скочиха и казаха веднага това, което я го каза. Те веднага го представиха като социални или както Анна <съкъм> преди малко каза, синдикални са промените. Казаха така, моля ви се, 60 хиляди души, по три с семействата и близките им родни, или по четири, това са 200-250 хиляди гласа. Има малка грешка, защото те вътре са роднини всичките. Така, че, да, е, да, да, са, да, да, може би, по може би някакъв бъдженак. мържовия анализ да покаже, че всъщност на всеки един от тях са в съседния отдел, горе или долу. Така че, да, може би през такива аргументи да мине набавянето на публична, обществена подкрепа за някаква сериозна реформа. как го виждате това? Той е, хеме е, забита история не става, хеме е неефективно и всичко това, което Иванка казва. Хеме е издъвън държавата и като мега министерство и като потенциална резерв за военна... Значи, този, който е конструирал министерството по този начин, този колективен ум през поколение, той си представя, че ние сме във военно време. Само да, да, да вметна като иллюстрация. Това пак е един от разговора с Мико като беше министр. 2009 година Мевере поддържаше складове, в, което имаш, в които поддържаше. Имам предвид, че те са с охрана, с ток, с... с там атрибути, нали, за, за, за един склад, държи 20 000 каски. 20 000 каски, 2009 година, това са минали а, колко години от а, 10 ноември, шинели, а, шансов инструмент, да. който се ходи в казарма, да знаят какво е това. Всичко, лопатка. Лопатка, да, <рък> Всичко това се дълж, държеше в складове на МВР и затова се харчиха държавни пари. А, това, което ме питаш, аз, аз съм го наблюдавал в историята на МВР, новата история на МВР, два пъти. А, и двата случая са били фоскажарни усоветност. Един път, когато, а, когато м, ни наложиха да девонализираме МВР. Като тогава вътрешта съпротива беше много голяма, точно поради опасенията, че всичките социални а, привилегии ще бъдат загубени. А, първа категория пенсия, 20 заплати на купка при пенсионерите като се видя, че всъщност не, не, не боли толкова, защото а, всъщност те си запазиха, румен пътковеш, те си запазиха всички тези а, екстри. А, инерцията беше толкова силна, че 5 години по-късно, един друг министр ми обясняваше, а, как като влизат при него а, полковниците, бившите полковници сега комисари, дали, чукат на вратата, изпълват ръцете и казват, решете да останат. Тези това е вътре в главата, то не е, то не е да, да се смени. И второто обстоятелство е, толкова години говорихме за отделенето на НСС, всъщност НСС беше отделено заради вътрешните битки между, а, парк, между Руме Петков и Станишев, за да, а, за да вземе ресурса и функционалния ресурс на НСС, Затова а, Станишев или Сертов измислиха тази неясна крава-данс. Тя е така и съществуваше, всъщност. Тя не е ефективна. Тя в, в, в, през цялото си време, докато. Тя никога не е била ефективна и тя не е ефективна, защото а, тя е първо механична сбор от различни служби и второ не е вследствие на, на някаква реформа, която да а, модифицира по някакъв начин а, работата на Констразумнателната служба. Просто тя беше създадена за вътрешно партийна употреба и като такава използва и, и, и Станишев, и, и Бойко Борисов и, и сега и Овчев е използват под, като такава, не като а, служба за защита. Да отговоря да, на Стефан, да с някои числа се записах тук. Как може да стане, ако, сега както е в момента правителствена криза, ако а, тези, които искат да, да заемат властта след няколко месеца, видят, че в момента в България има над а, 7000, От 7000 преду. Над 140 защитени училища. Това означава, че има училища без деца. Над 330 болници в България. За сравнение с Холандия, сравним като а, възможности, там има малко над 100. При наличие на бърза помощ те стават неефективни, няма никакво качество на здравеопазване така нататък. И се до числата, които се споменаха за МВР. Е. Това може да се направи в рамките на няколко месеца. Не повече от. Министър-председател и неговите министри са склонни да извършат подобна операция. Тази операция ще бъде е, проведена тогава, когато ги затисне приходната част на бюджета по начин, по който те не могат да реагират. Всяка момента Рискова е дава някакви изявления и е казал за състоянието на бюджета. Дали е, точно така или не е така. Имат проблем с събираемостта. Появил се за първи път от много години такъв тежък проблем. Държавата ли ще успее да се пари тази година не е много ясно. Те стигат санитарен контрол, от 10 милиарда към есента лева външен долг. Орешарския специалист по външен долг, той е казал повече от това нещо, означава да влезете в блато. Значи, ако всичко това върви по този път, може би шанс ще се появи. Защото всички сме наясно, че в нормална ситуация шанса ще има много по-малък, ще има разни такива приказки и прочее. Единственото, което <към> е позитивно като крачка напред. Аз това че засиленки парламентарния контрол от народни представители, които никога не са имали нищо общо нито с МВР, нито с специални служби, а са били от и имат, да кажем, относително добра институционална и правна култура и се занимават с подобни проекти. Какъвто беше случай с подкомисията за специалните разбрателни средства, където имаше бивш вътрешен министър Михаил Миков, но той не е бил отмемане никога, фактически. Не, той да. си е бил асистент по наказателен процес, наказателно от правота, човек отстрани. Ако се увеличава такъв тип контрол, все повече хора, от които ще зависи тази нещата, ще стават малко по-грамотни за проблемите. Защото ЕДЖО сектор работи старателно в годините и произвежда такива продукти. Те могат да бъдат ползвани от тези хора, ако тях ги има като контролери в рамките на парламентарния контрол. Тоест, това е процедура, която би трябвало да даде резултат бавен. Радикален резултат може да е само такъв тежък финансов натиск за неизпълнение на бюджет и за нужда от големи съкръщения. Тогава става. Аз съм го гледал как става 97 Тоест административен административен. Тоест финансов, паричен. Да. правителството е, няма пари. Той... И трябва да прави съкръщения, трябва да прави съкръщения в определен сектор. От 210 хиляди човека в образованието ми казаха, 7, трябва да прави 10% съкащане. 21 хиляди. 21 хиляди човека, как се извеждат нулицата? Ми оказа се, че 14 хиляди са свободните места. Тоест, мене ми стана по-леко, защото ми останаха 7 000, и 7 хиляди се изведаха. По същия начин всеки един ще трябва да прави това. Но няма избор. Да, да, да, но има да, 5 не Имаме да. опитът с Министерството, на отбраната мина толкова гладко. <къх> Започнаха 98 1998-1999 година. И Майово каза, вътрешните работи са инструмент за друг тип. Можно на това, което казате, да, да че в една криминализирана държавност, държавност като българската демократична процедура работи само ако на власт са едновременно конкуриращи се групи рав, криминални групи рав. Така, по този начин работи демократична процедура. Затова съм много песимист, защото тройната коалиция може. че един друг се подозират и се съдебнат кой какво, какъв дял от властта ще, забави, ще заграви. В момента, в който властта се унифицира малко повече, както при Бойко Борисов, и както и сега на практика, шансът това да стане по нормален, домокритичен. Да? Много нисък. Аз ще дам друг първен пък, пър, мисля, че съм го казвал. За реформа в МВР. В 1927 година до 1997 година ГКП-тата, градичните контролно-продосадателни пунктове, а, се а, обслужваха от Национална служба сигурност, т.е. от второ главно управление, където имаше, там е имало специален отдел от да скрит транзит. 1997 година, свързано с групировките, Богомил Бонев направи реформата, като правилно даде на гранична полиция да обслужва гкп Само, че контактите, които имаха хората от НСС с, с контрабандистите и тия, които бяха а, от гранична полиция, просто се смениха и всъщност групировките а, си, си размениха а, местата на ГЕККПП, откъдето не да, беше основната контрабанда. Тоест, дори и подобни реформи, които да, така трябва да бъде, гранична полиция работа е да контролира а, контролните постове. Пак бяха продиктовани от някакви. Това е проблема на това министерство, чето винаги е било за, за лично употреба. И точно това са политическите импликации на да, да. проблема. А, и, и негови капацитет все още не накърнен за репресии. А, въпрос е как контролните функции, откъде могат да дойдат? Законна достатъчно устройствения правилник ли? Трябва да се въведе какъв е? Или по какво порастване на култура, на дебатна? Да, да, да, попитам, да, искам да попитам. Да, заповедай. Аз не казвам се Николай Цеков, тук качеството на сътрудник на Българска адреса на Дойче това което в целият разговор така обягваме сега, според мен е начина на финансиране на това министерство. И всичките там проблеми, които поистичат от а, този вид а, непозрачно изразходване, непозрачно, имаше скандали с да и с други подобни разни практики направо в това министерство. с а, Имаше и с вишката там, бяха ги снимали, кой, кой автомобил не трябва да бъде. С това защото човекът си плащал гориво и други материали за министерството. Защо тази сфера остава абсолютно непрозрачна? Нито начинът как се формира, по какви нормативи се формира този бюджет и, и по начинът по който пъкосово, пък как се разходват тези средства. И може би това е разконечето да се тръгне към тази реформ, За интегураме анализ исторически а, защо според вас, иллюстрацията, която беше проведена през тези години, когато и вие сте били възможност да направите нещо по този въпрос в това правителство, може ли да окаже нещо, тази структура действително, както говори господин Миков, тези ново, новообразования по нея, да бъдат поразчистени, защото, вероятно, и оттам идва някаква нишка цялата конспирация за състоянието на МВР в момента. Към госпожа Иванова въпросът ми е свързан преди всичко с един, една, една тенденция много странна в България. В МВР почти не намалява, а заедно с това. тази липса на несигурност всъщност а, слива, а, прави възможност да се сливат неформалната и формалната а, охрана. Защото явно, че тези, тези а, два, тъп, двата сектора си пренасят и информация, и кадри, и докъде къде, като правен аспект, докъде води подобно сътрудничество, което е явно страшно, страшно паразитно за нашата страна. Благодаря горе. като се карнат хора, които са били в политиката да разказват спомени е много голям, съвсем кратък спомен ще разказвам. Аз събража на 3 ноември. и затова помна датата. И на 3 ноември 1997 година, навърших 40 години. И в този ден, в който я ще си отида вкъщи да, да приема гости, ми казаха, че трябва да отида в новото събрание, защото правителството ще заседава т.е. не е в официално заседание, тъй като президентът на страната иска среща с правителството и мълдеството. Това беше свързано с един текст от проекта Закона за администрацията, който тук цитирахме заедно, в който се предвиждаше, те бяха фактически в преходните заключителни споредби, иллюстрация на ръководните длъжности на администрацията, като под администрация се разбираше понятие, което трябваше да охвани и МНР. Тогавашният президент на страната Лидейник покани, пред да изтеглим тези текстове, защото те няма да работят. Имаше такъв драматичен разбор между депутатите, министрите и президента. В крайна сметка тези текстове влязаха в парламента, но си ги прие. И опозицията ги даде на Конституционния съд и Конституционния съд ги ликвидира. Това е процедурната фактология около, около това. Иначе със сигурност е да даде а, добри резултати. По базване съм да кажа две да само по финансирането. Иванка го каза, поради принципите на засекретеност да на, на невъзможност да се, да се дава данни публично за определени неща в рамките на полицейската работа, не само на контрразнавателата, има проблем да кажем, в България днеска има специални разнавателни средства от вида. Айде с подслушванията, почнахме да казваме числа, може да се направи умножение по някакви суми да се получи бюджет. Ние не сме казали, в момента парламента не е разкрил колко са проследяванията, колко струва едно да се направи другата сметка. Специално разнователно средство са агентите под прикритие. Колко са агентите под прикритие в полицейската работа? Такова число никой не е чул. Колко струва един, пак е проблем. И за това, там, според мене, спекулациите могат да продължават до безкрай. И никога, никоя държава не си е дала тези числа и няма и да ги даде. Това съм абсолютно сигурни. Но другата издръжка, за която вие казвате, е открита. В смисъл, вие можете да видите колко се дава за гориво, колко ли са купили, колко обществени поръчки. Това са неща, които се виждат. Ова, което е направено с тези. Има, разбира се. Има, да, има. на фин... Да, да, има. Има категорични. Освен това, Министерството на финансите доста се е модернизирало в самото начало. По проста причина, че имало много момчета и момичета, които са знаели английски и са свалили нормативи за разходи. Ако отидете в Министерството на финансите и поискате разходи на такъв тип секретни а, разходи, които се правят по различните министерства и в отбраната и в това, те ги имат. И те са преписани от някъде. Никой не ги е измислил. Тук наследството, както казва Йова, е прекратено. Тук е взето нещо отново, в смисъл от това, към, към което се стремиш да се интегрираш. Тия хиляди срещи, които са правени с хора, между Министерството на той и на това, те са взимали такъв тип, как да ги къ... наредби. Който ми обясни, че в... това беше частност от размера на МВР. Не знам, господин Йов, Николов каза, че около 20 машини, хиляди са и униформите. В Финландия, когато има най-дългата дневна европейския съюз с а, Русия, има много сериозна охрана и много сериозен проблем с а, тази страна. А, в смисъл за криминални банди, пък и в самата страна по хемимиграцията. 8500 души са, кримина... са униформите полицаи за една страна три пъти по-площ, по-голяма и приблизително вече изразняваш с население. Той ме попита за какво, за какво и да решат, защо са, откъде идват тогава тези огромни разстановки, като щатове, като, сигурно, като райони, като нещо, което може да се нормира и да се оцени. Това ми беше... Аз да, да. да, да уточним две да. различни неща, говорих. Аз ви казвам, че има открита информация, която може да бъде прегледана и да се намери отбор, да и тя е ефективна. Повечето, не повечето, всички сигурност, но веде, че тя не е ефективна. Това не е въпрос, че финансовите разходи не са направени да правилно по някакви модерни европейски норми. Въпросът е, че ние не работим ефективно. Това, за което ви питате. Аз горех за прозрачност обаче. И казах, че в рамките на разходите ще има едно място, където никога няма да има прозрачност. Другото е и в момента прозрачност. И въпросът е въпрос да се оцени колко е ефективна. Това. Само да допълня към спомена на ВЕСКО през 1997 година. Мен, когато Конституционният съд отмени това решение, последствие се оказа, че 50% от състава им са страница на жална сигурност. Повече. Или две трети. Това не означава, че брой, като изнесена, е наполовина, нали? Т.е. че всеки е на функция. Не. Армията от частни охранители има. Аз мисля, че е интересно да се гледа в два аспекта. Един е първо а, разходите, които... А, частните разходи за охрана. А, разходите, които правят бизнесите или индивидуални граждани за охрана на а, своя живот и имущество. Според мен наистина са един показател, който ни показва допълнително до каква степен е неефектив това, което постигаме с публичните разходи за а, охрана на обществения ред и разследване на престъпността, които влизат в а, общия бюджет на, на МВР. И такива данни има и те са а, наистина много лоши. Мисля, че виждала съм а, такива виктимизационни изследвания за бизнеса и бизнеса в България е много по-често обект на престъпления, отколкото Сравнено с а, някакви държави в Централна и Източна Европа. Мисля, че 18% повече, отколкото, отколкото беше средно за Централна и Източна Европа, но нямам в момента числата пред мен. А, като, като тази виктимизация беше свързана а, не толкова, както аз си представях, с корупция и реката от страна на държавната администрация, а много повече с елементарни неща, като кражба на продукция, обири, такива някакви неща, да, които засягат голяма част от бизнеса. Тоест, от една страна, а, това, което се опитваме да съберем като информация за наличието на частна охранителна дейност, може да се разглежда и нейното увеличаване може да се разглежда като индикация за слабата ефективност на публичните разходи. Но, от друга страна, вътре трябва да се видят две неща, Нарастването на армията от частни охранители е до голяма степен неизбежно развитие за България. А, защото от една страна то се подхранва заради. То е страничен продукт на, на друга кадрова политика на Министерството. Много хора допускат и според мен е погрешно, че този е тип социални привилегии, които са свързани с това да бъдеш полицай, са много желани от полицаите. Което не е съвсем така, защото като беше преди пенсионирането след 20 години стаж един мъж, се пенсионира на 42 до 45 години, какво прави след това, а, освен да си търси друга работа, защото той е горе-долу в развета на творческите си сили. Има един 20 години хоризонт пред себе си нормален, а с квалификацията, която има като полицай или като работещ в МВР, освен да отиде в частна охрана, той друга квалификация няма. А, значи, Увеличаването на армията е на, на, на пресечката между лошата социална политика, която погрешно допуска, че всички искат да бъдат пенсионирани, а няма механизми за това да бъдат просто прехвърлени на работа, където не се изисква да тичат, например. В, в другите държави, ако порасне, той ще стане комисар и ще разследва престъпления, Няма да има толкова физическа а, работа. И, и второто е слабата им кадрова обезпеченост, защото ние готвим само за полицаи, Тоест, слабата им а, професионална подготовка, защото ние ги готвим само изключително за полицаи. А, и разбира се, след 40, след, след, като навършат 40 години, те, те първа много трудно могат да се квалифицират. Такъв тип програми, които бяха прилагани за отбраната, да кажем, за, за преквалификация изисква гигантски ресурс. За сравнение ще ви кажа, че в някои от, от, от прибалтийските държави, полицай се става след като завършиш право, и от една страна явно укрепва, но такава може да е степенувано, може да е бакалавърска или да е по-ниска степен от тая, която е необходима за да работиш от правосъдието, например. Но с такава базисна квалификация, дори да излезеш малко по-рано, имаш широк спектър от неща, които може да работиш и да запашиш пистола като частно на охранител, не е неизбежно. Но армията нараства и поради втора причина, която е в момента МЕВЕРЕ с тази централизация Слабата му ефективност е мотивирана от това, че не може отговаря на тия демографски предизвикателства, които бяха свързани с много активната вътрешна миграция в страната след 90-та година. В момента населението, страната, половината живее в а, три големи града, София, Варна, Бургас, да кажем, може би и Плод, и 4, четири, това е половината от населението, но останалата половина живее на много отделни, малки, разпръснати населени места, а полицията е градско явление по, по своята история. Полицията е измислена за да гарантира сигурност в градовете и тя, за половина България, е изправена пред нерешимо предизвикателство. Тоест това е част от регионален дисбаланс, сериозен. Това е фастрилин въпроса само до, до патрули, но казвам, че е сега, например, тая програма, която вкара безработни, като псевдо и падари по... Те, те решават проблем на опазване на сигурността в земеделски райони с много разпръснато население, а, малко на брой хора. Трябва да... И основно. Аз... получава? Ами, проблема е, ако имате полиция, която е до толкова компетентна, слабо подготвена, слабо ресурсно обезпечена, че може да гони само кражби, за затова цялата ви престъпност изглежда само като кражби. Ако имате полиция, която е високотехнологична и висококомпетентна, и може да разследва престъпления, които нормално изискват високо образование, за да бъдат направени и за да бъдат прикрити следите след него, и престъпността ще изглежда по друг начин. Не МВР е функция на престъпността, а обратното. Начина по който ние виждаме престъпността е функция на, на МВР и не мога да отрека, че а, една част от, от тая голяма неефективност на Министерството се прикрива всъщност зад един расистски а, параван в в който определени среди представят проблема, който ние имаме с престъпността, като етнически обусловен проблем. Той не е. 19 век е, е отречена теорията на Ламброза за това, че отделните етнически групи имат различна престъпност или склонност да извършат различни престъпления. А, мисля, че този въпрос почти го изчерпяхме. Само последно, може би, да се върнем към закона. е абсолютно неръвновторен. Вътре има истински функции в този текст. И другото има съпътстващи дейности, което показва, че авторите на текста не могат да разграничат кое е по-важно. И това може да се направи, и риск-модитор се надявам, че го направи на... ще го визуализира за първи път. Ще може да се разбере как самия закон в своят текст съдържа неразбирането, кое е важно за това месец. А, да каже, е и полиция. В смисъл, за мен отделянето на Бопа е, трябва да бъде разтварено министерството, но не от полицейски функции. И не от служби, които обслужват полицейски функции, както беше случая с изваждането на ДОТО. Не може да имаме проблем с контрола върху тая служба и вместо да решим общия проблем с контрола върху МВР и оттам контрола върху службата, да изважаме в отделна. Служба в същото време да държим в МВР функции, които са абсолютно несвойствени, като паспорт и регистрация на автомобили. А... Нещо друго, още нещо повече. целият този модел на мислене за, за МЕВРЕ като свърх структура, тя продължава и да, да, да, и да си обрасва в годините. Където сложим служба миграция, която я създавяха в 2017 година, 2012 година сложиха една служба АФРОС, която занимава, с, а, която занимава с престъпленията, свързани с финансирането от Европейския съюз, а преди по времето на Цветанов вкараха и телефон 112. Тоест, вкараха Тоест... и гражданска защита вътре в МВР, защото, защото е малко. Там а, В смисъл. Естествено, за всичко това, нали, се крие нали, че, а, гражданска защита и телефон 112. Това са, се получават едни пари при бедствия за които не е необходим търг. Тоест, пак има някакъв скрит, умисъл, нали, за това да струпаме всички тези неща върху гърба на Мевере и да ги, да ги облечем в една голяма структура, като единственият аргумент, нали 112 да бъде в а, телефон 112 и, и гражданска ще да бъдат в Мевере, е, че полицаите спират движението по а, пътищата за да меня колата на гражданска защита. Това е единственият аргумент. Друг аргумент няма. А, но това пак е тук в главата, пак е модел на мисленето. Не е. а, и, и, и тъй като нямат логично обяснение за да построят някаква стройна конструкция, която да има логично обяснение за дейностите, които се струпват в МВР, за това правят един преемблю, в който е един теориология, вече вкарват абсолютно всичко, за да си вържат гащите, ама ние го имаме в закона това нещо. Това е логиката, е на, на, на, на нормотворчество. Това че има връзка между тези множество функции и финансирането, за което говорехте преди това, Тоест, всяко от тези неща отзад си върви с бюджетите. Това, което Иванка каза преди малко, когато отделих ГДБ от МВР, тогава МВР имаше милиарди 100 милиона бюджет. Извадиха Боба от МВР, пратиха го в Данс и след 6 месеца Мевере пак имаше милиарди 100 милиона бюджет. бюджет. Среди оградата? Не е оградата, оградата е 30 милиона. Оградата е по-малко. Да? Те издото ами, из извадиха. Из извадиха и там един бюджет от 50 yeah, милиона, милиона бе, отиде. Да, трябваше висър... Да, трябва 700, милиона, трябва да бъде бюджета на МВР. Те го натваряха още повече. Като, като не, слагам, не слагам парите за модернизация на ДАНС и за тяхната система за послушване, която е отделна от зото. От, от Тя е различна. И там имаше и 50-60 милиона, които бяха дадени за да се модернизира новата модерна Полиция, която има ресурсите да следва модерно и бързо и ефективно. Не знам коя страна мога да посоча, сигурно някои западните страни. Вероятно, ще бюджете там са с по големи отколкото не, обратно, да по обратно. Аз не знам чека да се направя, Всяка модернизация се прави за закърщане за на разходи. Всяка модернизация. Да, да, да, да, да мисля, че така. То са да, всяко. Да, да, да. Да, това са инвестириш. теоретични положения вече. Малко по-далечени от нашата... От, Се виждате до да да да оркестра. Да. И може би да прекратим до тук формалната дискусия, пък неформално, може да продължим да разговаряме. Добре. По-късно. Благодаря на всички участници, на паналистите най-вече. Специално на госпожа Иванова, която беше изключително компетентна. Когато го Не да. Gracias.